Amar Brugades, biografer 002. Den forladte bygning på Rødhuspladsen, det er altså i 1894 lejet af Pagt, som til at begynde med at viste og panoramaer og dioramaer samt levende billeder på Edisons kinetoskop eller kukasse. Det hele var ledsaget af musik fra en til formålet anskaffet Edisons fonograf. Set fra såvel et forretningsmæssigt som et publikumsmæssigt synspunkt, var problemet med Edisons kinotoskop, at det teknisk set kun tillod en enkelt tilskuer af gangen at se de levende bedre. Det var derfor en virkelig nyhed, da vi den pagte i juni 1896 kunne introducere levende bedre, der blev projekteret op på en stor skærm, således at flere tilskuere kunne overveje forevisningen af de levende bydder på én gang. Filmprojekieringsapparatet var en model, som englænderen Bert Acres havde patenteret under navnet Kinoopticon. Pack kunne på dette udstyr både vise Acres spillefilm øh, og de film, som blev optaget og produceret af Peter Elfeldt. Pagt og hans kinoptikon fik dog allerede i 1896 skarp konkurrence fra udlændinge, som kom til Danmark, for at vise film i de store byer, især København. De første, der kommer til, var to tyske brødre, Max Slatternowski og Emil Slatternowski, som forviste deres såkaldte bioskopbilleder på pantomimeteatret i Tjoli. Den første forestilling fandt sted den 11. juni 1896, altså kun fire dage efter Parks første filmforvisning, og lykkedes dem at holde deres program på plakaten i en hel måned. Der var der også enkelte danskere, som i 1897 forsøgte sig med at indlede en slags biografdrift. Det var Karl Hassager, som viste film i et lokale i Købmagergade 65, men efter en måneds forløb var han lukket på grund af svigtende publikumsinteresse. Han havde dog åbenbart ikke opgivet modet, for i 1898 viste han film i etablissementet Sommerløst på Frederiksberg Allé.